Köszöntöm neked, Bányai Géz vagyok. Ma Rozália Hummel, Hummel Rozália, vagy Radikal Rozália Hummel, ahogy a világban ismerik, ő a vendégünk, és nagyon jeles alkalom hozta őt ide, hisz nem sokára, 25-én, 26-án, e hónap végén, az utolsó hétvégén lesz Ramaján a Nemzetközi Szeminárium Szentendréna Ramaján a föld legősibb eposza, és a magyaroknak uh, talán jelent is valamit, hisz hosszú ideig a Kazimír Károly rendezésében ment a körszínben, vagy körszínházban, már nem is emlékszem, hogy, hogy hívták ezt a uh, érdekes uh, színházi kezdeményezést. 70-es években volt egy Ramaján előadás, de talán még te emlékszel rá. Igen, hallottam, de... 15 évig ment a Görgyházban Ramajanál. Hát valahogy érdekes módon a anyaroknak lett egy ilyen kapcsolódásuk, de hát Ramajánál hozzá sokan kapcsolódnak, és te pedig egyébként meg kell nézni, hogy te festőművész vagy, méghozzá nem is akármilyen témába is te, kifejezetten hagyományos indiai alapok, művészeti alapokon nyugvó képeket festesz. Én emlékszem, amikor volt a kiállítás megnyitott Derhibben a Magyar Intézetben, és valóban nagyon gyönyörű képeket festesz, nagyon finom ö, ö, árnyalatokkal megfestett, és a, az eredeti hagyományokon nyugvó festményekről van szó. Ö, és hogy milyen szélvetett ismét Magyarországra, és hogy pont ezt a szép programot hoztad ide? Hát uh, valóban az utóbbi 6 uh, hét évben minden évben hazajárok Magyarországra, mert amikor úgy tele a tarsói, az ember szeretné megosztani a, a többiekkel, és, és hát nagyon nagy örömöm van itthon, mert egyre több ér érteklődött találok. Uh -huh. uh, idén megalakult az India Barátai Egyesület, és uh, azért nem a egy ilyen nagyon tág nevet adtunk, hogy mindenki, aki valami miatt megszerette Indiát, ki tudja magát fejezni egy olyan baráti körbe, ahol lehet beszélni a filozófiáról, a jogáról, az étkezésről, a szellemiségről. Um, Szentendrén élek most, hát művészek városa, mindig visszahúz az a közeg, ahol a legjobb alkotóerő van, és nagy szerencsére a Pest megyei könyvtárnak van egy nagyon szép színházterme, és az egész szentendrei intellektuális kör nagyon fogadó az indiai vonalra. Már kérték, hogy csináljunk ott egy kis Indiát, hogy már ne csak uh -huh. szerbek, szlovákok, magyarok, örmények, és nem tudom, mindenféle 7-8 különböző etnikai csapat képviselve van, hanem még az indiaiak uh -huh. is jöhetnek. És hát van, a, a színházszerem adta azt, hogy valóban erre lehetett egy szemináriumot szervezni. Uh -huh. um, a Nemzetközi Ramajana konferenciák alapítója Lalan Prasad Vyz, ő egy indiai író. És azért csinált egy világ mozgalmat ebből, hogy az egyetemeken azok a professzorok, tanárok, diákok, akik dolgoznak az ősi kultúrákon, valóban meg tudják érteni a Ramajana igazi üzenetét. Ja. Most mi ez az üzenet? Miért kell nekünk éppen... Hát még a Ramajánral is kell két szót mondanod, mert ja, hát igen. sok ember azért sejti, hogy mi az, mert azért valami kevés Magyarországon is hozzáférhető, de azért nem annyira közismer. Hát igen, igen. Akkor talán lépésről lépésre indulnánk, tehát megarakult ez a baráti kör. A két nagyjábó volt Indiának, a Mahambárata és a Rámájana. A tehát azt hiszem, hogy a Magyarországon jelenlévő hindú vonalokon keresztül, a Krisznai keresztül többen ismerik. Hát meg bakta Ervin. Így van, így van, ő nagyon-nagyon, nagyon. de Bakta Ervin könyvében most én is belemerültem, és hát, hát a Rámajana is benne van, de, hát, de nem annyira, mint a hát, Mahabáratát. A hosszú eposzból, ami százer versből áll, ő készítette egy kis könyvet. Éppen csak, hogy a, a történetek fő vonalait lehetett belerakni. Annyik ahhoz képest jó, de hát szükségszerűen kimaradt belőle. Lehet, semmi, hát én úgy érzem, hogy ez az idő, amiben most élünk, hogy úgy tönképen most már csak egy ilyen kis orvosságba, vagy cukorba szeretnénk sűríteni és lenyelni. Nem. Ez történt most a Rámájánával a társaságunkon belül lefordítottunk egy, egy százoldalas oldalas kis könyvet, ami A5-ös forma, tehát 50 oldalán uh -huh. 4-esbe, ami a Ramayana lerövidítése, uh -huh. és ez meg fog jelenni szintén. Na, van, ez, egy, so. ez egy füzet uh -huh. lesz, hogy át lehessen látni, meg lehessen érteni, uh -huh. és meg lehessen érezni a a a lényegét, uh -huh. mert itt az a fontos. Tehát itt nem szabad elveszni most a részletekbe, hogy ki, mikor, hogy miért rabolt el az a rávanaszitát, és hanem Na, meg... akkor most mesedd a... el a történetet először egy kicsit, jó? jó. És akkor menjünk egy icipizit sorba, ha nem is hosszan, csak az, hogy annyira a, a figyelmet rá irányítani, hogy el Jó. tudjuk helyezni. A történet úgy kezdődik, hogy volt egy, egyszer volt, hol nem volt, volt egy király, dasaratának hívták. De most ez egy ha indiaiak vagyunk, akkor biztos, vagyunk, hogy ez egy igaz történet. Tehát ez nem mese, ez, amit mondasz, hanem ez egy, ez egy ez, eposz. Ez egy eposz. Egy ez történelmi eposz. eposz. Valóban történelmi ja. alapjai vannak. Aha. A mesét csak azért tettem hozzá, igen. hogy egyszer volt volna volt, mert többen nem tudják be í, í, í, í, í, pontosítani az időt, hogy mikor volt. Mert hogy nagyon, Tehát mert hogy nagyon, nagyon régen, régen volt, igen. és ugye ezért van az. De... hogy a történelmi előtti időkben nyúlik vissza. A legújabb kutatások, amik, amiket én találtam Indiában. Valami ki Ramajánája, az első Ramajana, uh -huh. tehát Valmiki az első költő és az ő műve, ami az, az alap a hivatkozási alap. Ő, feldolgozott egy hajdarabba a díj kutató, Igen. az összes csillagképet, ami benne van a elején, és ahogy jönnek a történések, uh -huh. és megállapította, hogy a ramajana időszámításunk előtt 7250 uh -huh. körül kezdődött. Tehát ez a 12 ezer évhöz közeli időpont, amit így szoktak van, mondani. Így van, uh -huh. így van. Tehát ez egy úgy hogy... számítások szerint hogy... Meg... Egy nagyságrendel nagyobb, tehát 120 ezer, vagy Aha, még több el, is Az előző mondani. jugába, Igen. tehát a treta jugában volt. De. Most uh, én úgy érzem, hogy fogadjuk el mind a kettőt, hiszen hogyha a ráma tulajdonképpen azt a pozitív, erkölcsös, aranykori ideafelé való uh, uh, uh, mintaképet adja, a 26 ezer éves nagy napciklus bizonyja uh -huh. már több ezer év óta pörög. És ez az ide ja, mindig... hogy mind... és újra elő. Pontosan, jöhetett, pontosan. Uh -huh. Én azt hiszem, ez annak az oka, hogy, uh -huh. hogy végig mindenhol távol keleten jelen van a rámájanak. Uh -huh. Tehát Tajföldön a tájkirályt most is rámának hívják, uh -huh. és két előadónk jön tájföldről, uh -huh. a tájföldről, király, a királyi intézet, a professzorasszonya Sriszurang személyesen uh -huh. eljön, és arról fog beszélni, hogy ők tájok, a, hogy a tájembert hogy befolyásolja a rámájanál. Uh -huh. Tehát ilyen előadásokat próbálunk mutatni. Uh, nem a tudósuknak uh, szerveztük ezt a programot, hanem, hanem az embereknek, uh -huh. hogy megismerjék ezt a csodálati ápo, csodálatos eposzt, hogy hozzászólhassanak, kérdezhessenek, uh -huh. majd lesz filmvetítés, lesz ének, lesz tánc, mindenen keresztül. Meg tudják érezni, hogy jaj, de jó a szellemi kultúra. <gül> de hát ez Na egy jó, ilyen, ne, ne nem akarom lelődni a poén, mert ugye egy történetet, nem szabad végig elmesélni, de a Ramaján esetében, és az epuszok esetében ez talán nem hiba, tehát akkor... Akkor a gerincet. A, csak a gerincet. Jó, A ger Dasaratánál tartottunk, okay. tehát dasarata, ő, ő volt a bölcs király, a, a jódjában élt, és nem volt gyermeke. A dasarata főpapja a, Vasista Muni azt ajánlotta, hogy csináljanak egy tűzszertartást. A tűzszertartás végén egy tejberisze áldott formáját adta át a, a szellem a főpapnak, és ezt elosztották a dasarata feleségét uh -huh. közül. Ennek következtében a, a királynők teherbe estek, és négy gyermek született, Ráma, Laksmana, Satrugna és Barata. A probléma akkor kezdődött, amikor a nagyon tehetséges a Rámát édesapja királyá szerette volna koronázni, az egyik asszony a Kajkei, a, ő pedig a saját fiatbáratát szerette volna, és emiatt Ráma a számüzetésbe ment 14 uh -huh. évig, de nem ment egyedül. Mert de a, ezt önként vállalta? A, ő elvállalta. Ő, ő ezt elvállalta, Ráma mert édesapja. Egy rendkívül nemes lelkű. Pontosan. Volt, és ő soha nem akart sehol Rá... elő lenni, mindig férált. Rám a példát, Igen, mutatott, példát hogy mutatott, hogy milyen egy tökéletes fiúgyermek, uh -huh. aki édesapját Igen. meghallgatja, és nem fog vele ellen beszélni. Milyen egy férj, milyen egy igazi testvér, uh -huh. milyen egy barát, és milyen egy igazi uralkodó. Uh -huh. Hát azt hiszem, hogy ilyen jobb példákra szükségünk van. Um, hát nyilván hát... a sok, mi, vagy ezer, vagy éves hírneve ennek köszönhető. <gül> Mondjuk amellett, így van, hogy még isteni sajtnak is tartják, és isteni inkarnációnak, de... Hát ő, ő valóban igen. egy, egy visnó inkarnáció. Most ez, ez nekem nagyon-nagyon tetszik, mert én már régóta csak az örök szeretnék összekapcsolódni. Ér amikor én 30 éves korom után elmentem Magyarországról, azt mondtam, hogy nincs értelme az életnek, hogyha csak ezt a minden napi kis rutint kell megélnem, Igen. úgyhogy legalább az örök létet, ha meg tudom ismerni, akkor az ez azért az ember dolgozik, megcsinál valamit. Igen. És valóban ő, ő részese ennek az örök tudatszintnek, és aki jobban szeretne be belemerülni, hát olyan belső boldogságot önmegelégedést talál, ami, ami nagyon hiányzik uh -huh. ami kisebb ö, ö, realizációt adó rendszereinkbe. Tehát látom, hogy van ezúttérjában, van nagyon sok út, csak attól, hogy meddig vizik el az embereket. Uh -huh. Nagyon sok ilyen kis, hát neki mennek a falnak többször. Tehát ö, rám a ö, 14 évre Elvonult az erdőbe gyönyörű feleségével, Szitával, és laksmanával, a bátyával. És ez az idő, amikor már tulajdonképpen a Ráma az aranykori a boldogságot szerette volna visszaállítani, mert az erdőkben a gonosz raksaság, a bölcseket, a jogikat, a risiket zaklatták, mm. sőt meg is ették őket. Tehát Ezek ilyen ez a... rémlények. Igen, ilyen Legen. rém, ilyen, ilyen atlantisi mondják. Tehát rá van tulajdonképpen szerette volna azt az igazi földi paradicsomot visszahozni, ami az aranykor hmm. példája, és hát ez sikerült neki 11 ezer évig, de utána hát jöttünk a dva hmm. most pedig a Fekete Kor. Ez csak egy végére. kis megjegyzés, hogy ugye ez az a mondjuk úgy, hogy történelm előtti kor, aminek okay. a Biblia is olyan módon tanulja, ahol mindenkinek ezer és ezer években mérik a, a, a, az élet hosszúságát. Tehát valami Közös emlék mutatja, hogy ott valami egészen máshogy zajlott, mint ahogy igen. ezt mi most tapasztaljuk. Hát ebben az aknázásba. Most a mélyebben mennék. Csak, van. Hát tudod, én 30 éve Indiába vagyok. Hát ott bizony olyan lények élnek még most is a Himalájában. Azóta nem találkoztunk az utóbbi hat évben. Fent tanítok a Himalájában, van egy, az, ami véd a asramában egy alternatív oktatási központot indítottunk. Hát ott olyan olyan lehetőségek vannak, olyan lényekkel, ről tudni, akik még mindig ott élnek több ezer év óta a Himalájába. Mm -hmm. De csak akkor lehet velük találkozni, hogyha ők hívnak téged. Mm -hmm. És jó, <laughs> egy... ez a jeti, jeti téged. Hát igen. <laughs> Tehát olyan, mm -hmm. hogy ambar is a risi, meg a hét okay. közül okay. többen ott vannak. Mm -hmm. Tehát akkor folytatnám, hogy a száműzetés... Ö, nem volt könnyű természetesen, hiszen a palotához szoktak, és, és Szitácskának is nehéz volt. És öm... Szita, aki azért sokszor Rámacsandrának a hitvesség. Igen, Szita. Igen. Igen, a gyönyörűséges. Vele kapcsolatban megemlítenénk egy kis párhuzamot a magyar népmesékkel, hogy bizony Szita, mint a magyar népmeségben a gyönyörűséges királynők, ő választotta ki a férjét. Mm -hmm és éppen akkor jött Ráma, a, meg a, a Szita a udvarába, Csanakába, Mitilába, Csanak a Szita édesapjának a neve, amikor a több királyfi megbukott, mert nem tudták a próbatételnek, nem tudtak megfelelni, és akkor Ráma felelt meg a próbatételnek, uh -huh. Síva íját kellett eltörni, amiután megkapta, elnyerte Szita a kezét. Én, amikor részletesen olvastam a hát azt látni azt, hogy csodálatos szeretetet, amivel ezek a házaspárok, a házas házaspárok, vagy a királyi szülők szeretik a gyermekeiket, ez hihetetlen, tehát kívánom, hogy mindenki egy kicsit beleolvasom majd ebbe, hogy a szívét lágyítva egyre jobban tudjuk ezt a szeretet kultúrát hazahozni. Um, az volt a mesében a forduló pont um, az erdei életük alatt, hogy Rávana, a gonosz raksasa nővére, Suparnaka, az erdőben sétált, és meglátta Rámát és Laksmanát, és nagyon szerette volna, hogyha hát vele szerelmeskednek most uh, Szuparnak a gyönyörű nőformáját öltötte, mert ő egy ilyen démon volt, aki mindenre képes, de hát ráma átlátott rajta, és laksmana is, és uh, visszautasították őt, de olyan arrogáns volt, hogy végén levágták az órát és a fülét. Itt. Most Szuparnak a haza repült bátyához, Rávanához, aki a ceylon a mai szállon helyén élt, és elmondta, hogy milyen gyönyörű, hogy mi történt vele, és hogy ezt nem hagyhatja, hogy a nővérével ezt csinálják, és mondta, hogy milyen gyönyörű Szita rám a felesége, és Rávanát azonnal elöntötte a vágy, hogy a háremét ezzel a csodálatos király kisasszonyjal bővítse. És bosszút állja együtt a... Így bosszút bizony, bizony szupernek um, Eljött, uh, megbeszélte testvérével, aki uh, szintén ilyen mágus természetű volt, hogy ő egy, egy uh, uh, arany szarvas vagy arany antilop formájában uh, el fogja a rámát és laksmanát hívni. Attól a kis kunyontól ahhoz. Ez megint érdekes, hogy ez az arányszor. Igen, megmondom őszintén, mi aranyantilopnak fordítottuk uh -huh. le, mert az antilop a szív csakrának a jelképe, uh -huh. és hogy ne legyen esetleg összekeverhető, hiszen nálunk az aranyszarvas nem a rosszat jelképezi, hanem a Abszolút mm, jó. Tehát aranyantilop van nálunk. És... Bár nem akarom megint félrevinni a témát. Mm -hmm. a, a Védikus kultának vannak nagyon érdekes vonatkozásai is, a, ahogy átkerül ő, iránba. Ott a, a, a dévák válnak a, a rossz, oldalú, rossz oldalra, és az asszurákból lesz a, a jó. Tehát nagyon érdekes, hogy amikor kívül kerül a, a saját területén, akkor néha megfordulnak a, a szerepek. Még azt sem zárunk Igen, ki, hogy a magyarok Igen. is megfordították, mert azért messze eltávolodtunk már ettől a kultúrától, de Igen. lehet, ez, ez azért nem kell mindent ennyire összekötni, azt hiszem. Igen, ez tényleg attól függ, hogy milyen időt élünk, például nagyon sokan Dél-Indiában rá van át, nagyon tisztelik. Uh -huh. Mert uh, abban a rendszerben ő azt uh, tudta, úgy segítette, uh, ez, ez meg, most... Meg azért rá van a, tehát, hogy ezek, a, ezek nagyon démoni személyek tulajdonképpen, Igen. de nagyon jó képességű. Hát ő egy bramin volt, akinek olyan nem, képességei igen. voltak, hogy csak úgy tudta a ráma megölni hogy először a, a hasában lévő nektárt kellett eltalálnia, ami majdnem az örökléttel örök uh -huh. volt egyszintű, majd utána tudta csak a fejét levágni. És ez bramától kapta ez, uh -huh. ezt a tehetséget, és hát azért a kérdés akkor felmerül, hogy na, mi is az a vallási vonal, amikor te olyan erős leszel, hogy démon lesz belőled, és kihasználod a többit bizony a magad um, hát kéje, érdeke, vágyai miatt. Um, én ezt Indiában valóban megtanultam, hogy egy szent helyen nem csak jó, hanem nagyon sok rossz van, aki a maga önző érdeke miatt megy oda, hogy még erősebb legyen, hogy még jobban ki tudja a másikat használni. Úgyhogy amikor valaki elkötelezi magát ezen az úton, nagyon ébernek kell lenni, és, és nagyon erősen kell állni magában a maga vonalával, tisztaságával, hogy nehogy valaki más rossz irányba befolyásolja. Tehát Szitát ellopta a Ravana, egy égi kocsin keresztül vitte át lankára, miközben Szita ledobta az egyik ruhadarabját, hogy a kedvesének utat mutasson, és hát amikor Ráma és Laksmana visszatért a kunyhóba, az illúziót felismerve, hogy belettek csapva, hát helyét találtak a Szitának, és elmentek a keresésére. A keresés folytán találkoztak a, a majmokkal, a vánarákkal, de most a vánarák nem majmok, hanem nagyon alacsony szinten élő erdőlakók. Uh -huh. Tehát uh, most olvastam baktai ne, erdő. Nehát Igen, hülye. így van, uh -huh. így, így van ők azok és valóban úgy érzem, hogy Baktai Ervin óriásit adotta mm. nekünk azzal, hogy ő, ő végigjárta már ezeket a helyeket, és csodálatosan lefordította, és magyarázza az eposzokat. Ha már csak annyit megértünk, amit ő mond itthon, ez az nagyon jó. És találkozott Hanumannal és a Hanuman lesz az a főszereplő a Ramayánába, aki a, a teljes odaadás jelképe, de Hanumán bizony nem akárki, Hanumán, siva inkarnációja. Uh -huh. Tehát azért jelent meg a, egy időben uh, Ráma hogy segítse őt a, a, a Ez a történetnek az isteni oldala, vagy Ez az ezoterikus oldala, és még azt is akkor, mielőtt tovább mennék, elmondanám, hogy az elején uh, siva és parvatival kezdjük a még elején Ganésával kezdjük a Ramajanát, uh -huh. amikor... Én csak áram gondolok, hogy nagyon remélem, hogy van egy csomó olyan hallgatónk, akinek ez teljesen bejön magyarul, fogja dönni, hogy ki kicsoda, de amikor de ilyen, ilyen jókedvel próbálod uh, protezsálni, hmm. hogy mivel kezded a programot, azért... Uh, hmm. uh, lehet, hogy ez kicsit túl a, Jó, a, a, jó, jó. Azért csináljuk, a de, kis tanulmányt hogy, hogy ugyanolyan természetes lesz, mint ahogy megvégül ez a, a világ kultúrájának a, a, a része, része Igen, valóban is. Hát itt nálunk is a kis India üzleteiben már minden alatt van a ganésa, hát az szaki mert is kis amuletként meg ilyesmit, tehát Ez melyeket ugye szerencsét hoz, azzal nincs baj, tehát de a... ő az akkor. Igen. Igen. Igen, tehát az, hogy megpróbáljuk uh -huh. köz, közelíteni uh -huh. ezeket az öröklét szinteket, jó egy-két alapszinten Igen. lévő segítséget magunk mellé venni, tehát ez a ganisa, és a, akkor a Parvati Síva felesége kérdezi urát, hogy uram, miért vagy te mindig ilyen boldog? és akkor Siva elmosolyodik, és mondja, mert a szívemben mindig rá neve van, uh -huh. és akkor kérdezi őt, Parvati, hogy akkor kélek, mondd el nekem. És tulajdonképpen az a változat, amit most bemutatunk, a jövő héten ez Tulszidász 15. századbeli Rámcsarit Manaszának a a változata, hiszen ő már valóban leegyszerűsítette a, a Valmiki ramajánáját és kiterjesztette mindenkire. Tehát csodálatosak a példái, amikor egy olyan, mint a Sábri, egy szegény asszony, aki egyedül él, semmilyen, semmilyen nincs, csak a ráma nevét mondva odaadást és hát ima folytat, Uh, ráma eljön hozzá, és elfogadja a gyümölcs ajánlatát. Uh -huh. Tehát uh, érezzük, hogy lehetnek az életünkben nehezebb pillanatok, ha ebben a pillanatban egy olyan uh, örök, örök életű, örök értékű eposz felé fordulunk, ami a legmagasabb isteni ismereteket adja át nekünk, akkor megmentődünk. Uh -huh. Tehát ez személyes képviselő. A végsős Isten fogunk pontosan, fordom, pontosan, pontosan, és hát Isten csak egy van, azt tudjuk, igen. és sokféleképpen oda lehet jutni, ez az egyik. És ezt valaki nem is tudja elfogadni rögtön, akkor is megérinti az a az a A tisztaság. Mondja, a a tisztaság van, a, most a kedves india barátunk, akivel csináljuk a könyvet, megkérdeztem tőle, hogy Évi, te hogy éled ezt meg? Azt mondja, nagyon tisztának érzem, tehát uh -huh. szereti csinálni. Történetekből semmit nem ért, de olyan jó, mert uh -huh. mosolyog, feldobja, élénkíti, Igen. és bárki, és ő mondja, hogy hát az van írva a hogy bárki a ramayana beszél, vagy ír, vagy csinál, annak az élete átváltozik, pozitív uh -huh. lesz. Hát mondtam, így van. Na, most még arra kérlek, Ingen. hogy még, szeretnék néhány ilyen Rámás zenét is, mondjuk az elsőt, amit bekészítettünk, hogy egy kicsit hallgassunk belőle, azt mondjuk kikeresjük a tiedet is, amit hoztál, de fejezzük be gyorsan, ugye, hogy tehát végül is Rámacsandra és Igen. Hanumán vezette majom sereg. Igen, bizony átmentek Indiából Lankára, Igen. egy olyan hidon, ami, uh, le, ami kövek. Kövek voltak, mert minden körre rá volt írva, hogy ráma, ami olyan erőt ad a kőnek, hogy nem uh -huh. süllyed le. Majd átmentek Lankára, és hát ott a meg uh -huh. megküzdöttek, és visszahozták szitát. És akkor, amikor egy virág repülőn visszaindultak, a Csitrak úton voltam, ami Ráma szent helye Indiába. Egy nagy szent azt mondta, mert kérdeztem, hogy mi köze lehet a magyaroknak a Ráma mm. Azt mondta, hogy hát persze, hogy Rádika, amikor eljöttek Lankáról, megkerülték a földet. <gül> és ott azon a helyen, Közép-Európában, ami úgy van leírva a Ráma hogy nagyon szép sejmes fű van, mm. ott bizony megálltak. És van egy rám nálunk. A a, okay. <gül> most még azt <gül> is elmondanám, hogy azt... Legalábbis a nemzeti büszkeségünket ezzel most van, növeled. Így igen. van, így van, hogy a, az Árpád házi királyoknak a birtokait még 150 évvel ezelőtt Rámának hívták. <gül> Tehát a mai jugosz, volt Jugoszlávia <gül> részénél erről erre is vannak bizonyítékok. Ezek mind érdekességek. Akkor most Egy, hallgassuk meg az, előszörre azt a zenét, amit én bekészítettem. És akkor utána folytatjuk. Ja. Sri Ram Ramayi Namá Sri Ram Ramayi Namá Sri Ram Ramayi Namá Ramacharan Hei Rath Paavan Me Saavan Tappi Tu Pehari Me Saavan manu banu ram charan hai stit ram a szétes Indiát, Rozália Hummel, Radika Rozália Hummel, vagy Hummel Rozália, hogy azért Magyarországon többen ismernek téged, festőművész, a vendégem ma, aki, hát 25-30 éve 30 jársz Indiában, és időd nagy részét ott is tölted, Igen, igen, igen. És lesz Szentendrén, július 25-26-án, ő egy rám nemzetközi szeminárium a föld legrégebbi eposzáról. Hát ami azt illeti, így a nyár közepén, mondjuk nagyon ideális a hangulat, mert indiai, mi is most átélhetjük a... Körülbelül ez van Indiában, mikor? Mert azért most van, nem? Hát nem, Indiában nyáron 46 fok van. Mondom most, most már 46 fok van ma. Most olyan kellemes október van, Indiában, október, vagy ez az ja, októberi ilyenkor. idő, ami, ez a meleg, ami most van itt nálunk, az, ez az októberi. Vannak felel igen. igen. Egyébként ott az esős évszak az nem mostanában lesz ki, és augusti, most kezdődik. Július második-második uh -huh. felében. Azt egyébként hogy bírod ki? Imádom. Képzeld el, hogy semmit nem lehet csinálni két-három hétig, egy hónapig, és azok a gyönyörű sötét felhők ott gomolyognak a fejed fölött, és kinyílik a, az ég, és folyik a meleg víz. Igen. <laughs> De akkor De, ott nincs mosás, vagy szárítás, semmi. vagy ilyesmi. Ott, ott, ott az egy igazi szauna, addig egy hónapig olyan jó el vagy. Nem baj, hogyha térdig mész a vízbe, hiszen ez, ez a nagy takarítás ideje is különben. Uh -huh. Ilyenkor Indiában nagyon, nagyon jó, nagyon élvezetes ez a monszun Engem soha nem szabad. Uh -huh. Nagyon sok szerelmes költemény születik ebben az időben, hiszen sehova nem lehet menni. Tehát ilyenkor a, uh -huh. a lélektől. A... Töltődik. És szóval a templomokba, például én, én Udaipurban élek. Ott van a nagy kenkeys. Kethessi... Ez Rajasztánnak Rajasztán. a művészvárosa, uh -huh. ahol még mindig igazi királyok maharadság uh -huh. élnek, tehát velük együtt élünk, uh -huh. és ők folytatják a régi hagyományt, hogy a templomokban ilyen gyönyörű jázmin és mogra virágfűzéreket tesznek fel, és rózsa rózsavízzel mindenhol a templomot, tehát de bemész, nem csak uh -huh. akarsz kimenni. Uh -huh. Tehát mindent úgy csinálnak, hogy jól érezze az ember magát. Akkor folytassuk, hogy mi lesz Andrén. Ugye, mondjuk, hogy fölvázoltuk azt, hogy a, a miről szól. Hát de szerintem ne vázoljuk sokkal tovább, mert, mert egy rendes rám előadás, az egy-két napig eltart. Hát az egy hétig, egy hétig tart, hogyha úgy elmondanák a rámcsarit manaszt. Um, Ritmusban balladak Balladakit, az, az egy hétnapos program, uh -huh. és reggel talál csak mondják, és mondják, és mondják, úgyhogy most csak egy óránk van. Egyébként, te ezen részt vettél már, nem gondolom? Igen, sok-sokan. És sok ja tényleg, hogy bírod a nyelvet? A, tike? <gül> uh, Oké, okay. de Bírom. de a Josszámban mit uh, hindi beszélünk. Hindí. Hát most már én is elég sok, sokszor tudok szólni. Aha. Nagyon veszélyesben. Nem meg a hindít, uh, De megtanultam. Nem tudják, hogy értek mindent. Egyszerűen nem tudom, hogy hogy jött. az ember ott él egy országban, hogy hát mindent utam, megért. Persze. És inkább mindig angolul szólalok meg, mert nagyon szeretnek angolul gyakorolni, hát az indiaiak angol, mind minden az angol, hogy uh -huh. világszintre érjenek Aha. a nyelvek szintjén is. De, de, de azért tegyük, hogy az ez angol. Az, az Igen. persze, az az indiai ha, de, angol, ugye. az csak indiaiak egymás között. Igen. <gül> <gül> a nyertan és a kiejtése is kellően sajátos. És nem mindenki mondjuk, érti egymást. De egy magyart nagyon szeretik, mert olyan jó magyaros kiejtéssel beszélik az angolt, és megértik. Hát uh -há. több ilyen goszvami vagy maradja mond, hogy olyan jó önnel beszélgetni, rádik, ha végre valakit értek, az amerikaiakat és az angolokat nem értik. Tehát erről is Történetem van, ez, majd legközelebb mesélem. Tehát visszatérve szombatra, tehát Indiából jön a nagy tanító Lallamprasad Vyasji, Udaipurból jön egy énekes a Csarnaprakásbad, a Csenájból, Madrasból a Rádika Srinivasan, a földről, már mondtam sri Surangji, és egy kong kollégája, aki a Sanskrit vezetője, Párizsból Svetlana, aki már 15 éve Ramajana a fordításokkal foglalkozik, és Hollandiából dr. Kusviszer, akivel kint ismerkedtem meg, az indiai államelnök fogadott minket egy Ramajana szeminárium után, és akkor a külföldi résztvevőket bemutatták, és azóta is nagyon jó barátságban vagyunk dr. Kusviszerrel, aki többször járt már Magyarországon. Uh, minden, előadás, minden két előadás előtt lesz egy 15 perces énekblók, tehát, hogy tényleg úgy vidám legyen, hogy ne arra számítsanak az oda jövők, hogy most két napig csak itt professzorok beszélni fognak, és nem lehet élvezni ezt a szellemi kultúrát, hanem együtt fogunk énekelni, filmvetítés lesz, PowerPoint presentation, nagyon szép fotókat fogunk bemutatni, és a vasárnapi délutáni programot úgy, úgy terveztük meg, hogy a magyar oktatók, jogatanárok, gyógyítók, orvosok, hogy látják az ő spirituális útjukat és munkájukat a Ramajanán keresztül. Uh -huh. Hogy mit, talál, mit tudnak kivenni a Ramajanából például egy, egy jogatanár, a, aki meditációt tanít. Ott, ott van például a, a risik, ott vannak a bölcsek, akik mindig meditálnak az erdőbe. Tehát ezt a kultúrát... A, amiről arra, amelyen a, a szó, szeretnénk gyakorlatban bemutatni, tehát, hogy mi a meditáció, mi a jóga lényege, mi az ajurvéda, hiszen Rávana volt az egyik legnagyobb ajurvédikus mondjuk a szponzoráló király. Az a víc, hogy itt mutatja a nyíltságát azért ennek a kultúrának, hogy hiába győzte le rámacsontra a Rávonát, és igen, tulajdonképpen, hogy a rá van a vég, végtelenül a rossz oldalon maradt. Igen. De az a jörvédából hajlandok tőle tanulni, de a zenéből mégis ő a zeneguru sok tekintetben. Igen, igen. És, és, és az asztrológiában is van egy is. külön, külön uh -huh. asztrologia tanulmánya. Hát, Mondjuk igen. ezt önmagában megtanulnak az emberek, hogy elkülönítik a. Nem lehet a jót és a rosszat így Igen, tehát, hogy egy ember belül is tudják rádpant. ezt értékelni, hogy valakit nem követek, mint embert, de el tudom ismerni mondjuk így a tudását. Van. Mert nálunk azon, igen, hogy igen. ha valaki nem, nem szimpatikus, azt úgymond kivégezzük lélekben. Uh -huh. Értem, Igen, az, hát én nincs így fantasztikus, nagy semmit tolerancia. Semmit nem el akkor tőle, és, a, uh -huh, és uh -huh. az élet az elmennyire... Hát nagyon összetett egyéniségek vagyunk. Igen. Nagyon sok szinten, hát nem beszélve a hét csakra, tehát Igen. olyan tudatszintek vannak be, bennünk, amiket az előző életekről hoztunk még. Tehát ha ebbe valaki bele akar kukucskálni, ott sok érdekes dolog van. Tehát úgy terveztük meg ezt a két napot, hogy mindenki nagyon jól érezze magát. Uh -huh. Szombat este 7 órától Aditi David Aszi, a, a Győri Nemzeti Színház tagja a Editha fog táncolni, és egy gyermekcsapat. A, igen, oriszi uh -huh. táncot fog bemutatni, és már van egy, vannak már tanítványai, egy gyermekcsapat, egy Grácia táncegyüttet eljön Győrből, hogy szintén uh -huh. fellépjenek. A második részben este a szeres együttes lép fel szólnokról, mert kérte tőlem a kuncsabokja Csabok, a Alpolgármester, hogy, hogy legyen az, hogy egy kis magyar és indiai hogy egymás mellett, hogy úgy, úgy uh -huh. átérezzék a magyarok, hogy hogy is működik ez, és egy ilyen csángó ősi énekeket fognak énekelni, majd összehozzuk az indiai ráma bajzsánokkal. Uh -huh. <laughs> Tehát nagyon szívesen várunk mindenkit, aki szereti a kulturális fúziókat, uh -huh. és, és nagy szeretettel van minden igazi kultúra iránt. Ezt a programot Szentendre mondtad, hogy a alpolgármester milyen módon. Igen. Ezek szerint hogy mondjam, hogy a keblére öleltek előképpen? Hát nagyon. Én, már egy hónap ezelőtt volt egy táncprogram, a Yamini Reddy lépett fel, az azon is jelen volt az indiai nagykövetúrral, uh -huh. a Mr. Ryan. Most a megnyitó is a Szentendrei polgármesterül jön el, uh -huh. és az indiai uh -huh. nagykövetúr. Az iccr szponzorálta a, a, a két fő vendégünknek a, a rekrőljegyét, kulturális, kulturális kapcsolatokat támogató. Ez a külügyminisztériumnak a, a, a része, Igen. és hát nagyon hálásak vagyunk nekik Igen. tulajdonképpen. Ez hogy egyébként ez a név, hogy Ázsia. ezt úgy annak, aki szeretné Indiába tanulni annak Aján, ezt érdemes úgy. fölkutatnia, és utána nézni a különböző pályázatokat, uh -huh. meg egyetemi kurzusokra való kiutást rajtuk keresztül, lehet talán nagyon megoldani. Szívesen majd, a, de az indiai követsége igen, nagyon igen. sok információt uh -huh. ad Mr. Mohán, aki nagyon sokat segít, és teljesen támogatják azt, hogy Szentendrél ezek az india barátai uh -huh. mindenben támogatva legyenek, uh -huh. tehát ők jönnek a megnyitóra, a vasárnap megint lesznek délelőtt a külföldi vendégek előadásai a Ramayana a szimbólumairól. Tehát, hogy mit, mit jelent? Mi az, hogy napdinasztia? Uh -huh. Miért van rá? már Mindig ugye nyílakkal, így és nyilván jár mindenhol, mind a négy testfélével uh -huh. együtt. Tehát ez a hagyományba, hogy mineki jobban bele tudjon látni, és délután lesz ez a különös csemege, ahol a, a magyar oktatók és különleges emberek a maguk megérett világából a Ramejánáról fognak beszélni. Uh -huh. A délután négy órakor egy, film, egy bali filmmel fejezzük be. Ennek hát a DVD-t hoztad el? Nem. Ez a DVD, az india legnagyobb siker, ez a Hanumán a rajzfilmben. Ah, akkor ebből fogunk hallgatni ja, jó, igen. Ezt is be fogjuk mutatni egy külön terembe mm -hmm. azoknak, akik egy, egy ilyen vidámabb megközelítést akarnak látni. Csodálatos rajzfilm, és Hanumán, ő síva inkarnáció, de mind a szél fia a született meg, és akkor erről csodálatos képek vannak, hogy hogy született meg, hogy, hogy hát majd Kérem, hogy gyere, jöjjenek el, és nézzék meg. A gyerekeknek szeretnénk, tehát ha szülők hoznának ilyen tíz év feletti gyermekeket, adunk majd lehetőséget, hogy rajzoljanak, kifessenek rá a képeket, vagy zenét hallgassanak. És ami még nagyon fontos, hogy van egy újításunk, az pedig az indiai rétes. <gül> igen. És az oh. ne, nem akármi. Már, El, uh, elmered áron a uh, Hát ez úgy történik, hogy egy igazi <gül> szabcsít, tehát ilyen indiai Fö, ízesítésű zöldfőzeléket zöld csinálunk, és beletesszük egy rétes tésztába, oh. uh -huh. majd megsütjük, kisütjük mindegy uh -huh. rétest. Uh -huh. És van egy kedves barátnőnk, akinek van egy rétes üzlete, és volt már Indiában, államú, uh -huh. Daipurban. Tehát ez egy ilyen jó összedolgozott uh -huh. csapat, nagyon kívánom, hogy mindenki kóstolja, meg hihetetlenül jó. Ez tulajdonképpen a káposztás a rétes indiai ből indult ki, Igen, ugye? Csak, Igen, csak Igen. nem káposztó benne, hanem van Aha, nem a tehát Aha. vagy palak. <laughs> és sokkal szóval... könnyebb, mert csak így fogod, tudod, és mindjárt Aha. két hárap, hárapással. Oké. Okay. Na, jól érzed magad? Ezt sajnos az, aki nem evett ilyeneket, az most kevésbé értékelte. De, de, de, de akkor a Govinda a... étterem esetleg most. I igen, ő. de azért a mi nyálképződésünk az most megindult. Egy pár taktust hallgassunk meg ebből a filmből, amit hoztál. सागर करे पराजय क्रंतन्त्र त्रिकाल निरंतर लोक वंदन पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंतन्त्र त्रिकाल निरन्तर लोक वंदन az Édes Indiát, az Indiai Kultúra heti magazinját hallják a civil Rádióban. Van még néhány percünk Hummerhoz hogy erről a Nemzetközi szeminárról beszélgessünk. Ez rajzfilm volt ez a igen, filmecske, igen, van, igen, igen, igen. a képernyőn közben. Hát fantasztikus. Amióta ez megjelent Indiában, most már körülbelül 5 éve milliókra nőtt a gyermekek között a Hanuman trikot viselők, a Jai Hanuman egy olyan, olyan tudnénk, a hanumán a szél, a szív eleme, tehát nagyon könnyen lehet vele kommunikálni, és a gyerekeket összehozza, és együtt énekelnek, táncolnak, harcolnak. Úgyhogy majd ezt próbáljuk mi is bemutatni, Szent mm -hmm. Nem fogjuk felgyújtani a várost, mint ahogy hanumán annak idején felgyújtotta lankát. Ez, egy, ez az egyik próbatétel volt, ezt majd szintén el lehet olvasni a könyveinkbe. Én még azt szeretném talán bemondani, hogy hogy is lehetne akkor eljönni, aki szeretne együtt, együtt lenni ja. velünk a jövő héten. Van egy, egy két weblap, az egyik a www.ramayana.info. iével Jével van a uh -huh. Ramayana. A másik pedig www.mandalaportal.hu. Per. Uh -huh. rama jana, de ott y-nal van. Mind a kettő ugyanazt az információt uh -huh. adja át, egy kicsit színesen oh, hát az, az egyik. A honlapunkon, aminek a címe édesindia.civilradio.hu ott is ez az információ font lesz, tehát honnan is át lehet majd linkelni. Nagyon. Nem és legyen, ott legyen, majd köszönöm. ezt a beszélgetést, ha valaki csak most kapcsolódott volna bele, akkor meghallgathatja egészében is, nyugodtan. Úgyhogy ezt a ha már a honlapoknál tartunk, akkor én is <gül> hát hívjam fel a figyelmet, hogy a műsornak hát honlapja az édesindia.com. Mm -hmm. Én úgy, úgy érzem, hát, hogy nagyon-nagyon fontos india olyan um, igen, beleolvastam szintén baktai könyvébe, az előszót Betlenfalvi Géza mm -hmm. írta, aki indiában volt, én sokáig. És Géza azt írta, hogy nem tudja, hogy miért kijönnek a magyarok Indiába, és India barátai lesznek. Hát mondom, igen. Egyszerűen megérint uh -huh. minket. Sokkal könnyebben tudunk mindent megoldani, hogyha értjük azokat az igazi ősi mozgatóerőket, amit Indiából haza tudunk hozni. Uh -huh. És nagyon-nagyon megdöbbentő. Egyébként uh, mondjuk, mi magyarok mindig olyanok vagyunk, hogy mi magyarok, mi nekünk, külön Indiának, mi mindig különlegesnek érezzük magunkat, de én azért úgy érzem, hogy valószínűleg más népek fia is hasonlóan éleznek, de van olyan, akinek, olyan nemzet, akinél úgy érezted, hogy kifejezetten nehezen fogadja be Indiát. hát Lehet, Hát -e őszintén, hogy én tegnap találkoztam egy nagyon szimpatikus üzletemberrel Szentendrén, volt már egyszer Indiában, de soha nem jönne vissza de magyar volt. De ő magyar volt. Tehát <gül> <gül> én nem. De a lánya imádja, mondta, mm. hogy a lánya biztosan eljön a programra, imádja, mert háromszor volt már mm. Indiába. Ő egyszer volt, ő egy, egy rendszerezettebb életet, stabilitást szeret. Most India egy tisztító tűz. Tehát mm. ott az ember szembesül saját magával, az erényeivel, a gyengeségeivel, és gyönyörűen újra tudjuk magunkat építeni, csak erre kész kell lenni. Hát még, hát még valamiben te... szembesülünk, az, hogy az indiaiak nagyon természetesen élik az életüket. Bizon, a, a, tehát bizon. van egy, a, az átlag india is hogy mondjam, hát olyan bölcs a nyugati ember képest Igen. Nem kell Igen. idealizálni a helyzetet, mert sok szörnyűség is van Indiában, de, de talán több mindent lehet tanulni. Igen, én, én látom, hiszen ott élek és látom a fiatalokat, még mind a hagyományos esküvőt szeretnék csak követni, mert az, aki fejtelenül összeházasodott a nyugati mintára, Válás után újra azt mondták, hogy mi csak a hagyományos szeretnénk. Uh -huh. A hagyományos esküvőnél uh, meg kiszámítják előre, hogy mikor lehet az arundati csillagképet látni mert ez a csillagkép adja az áldást a házas párra. Uh -huh. Tehát azért van, hogy akkor éjjel 11-kor a fiata uh -huh. a szerelmes pár, házaspár kimegy és nézi a csillagot, hogy megkapja a kegyet. Oh, ez az, hogy válaszunk csillagot. Pontosan, Csak itt pontosan. ma már nem tudjuk, hogy milyen csillagot kell tudnám választani. <gül> Vagyis tudjuk, hogy melyiket nem, találni. Hát, abból a sokból, én nem tudom. Az a gyanúm, hogy nem tudjuk, és pláne ilyen városban, Budapesten mm. is látszanak a csillagok. Igen. Hát én azért ajánlom, hogy gyertek jöjjenek ki, ki Szentendrére. hével könnyen meg lehet közelíteni. A Pest a, a, a könyvtárnak az épülete, könyvtárnak az épülete Ha busszal jönnek, akkor az íz a tehát Újpestről jönnek az autóbuszok, tehát a, a hmm. metróról át lehet csak te, te csak be kell menni Szentedre belvárosába, és egy picit a be másik Be kell jönni, kimenni. ha jönnek, be ja. se kell jönni, hanem uh, egy Tahiba vagy Esztergomba Azonnak a 11-es autó. Az uton, ott az Izbégi, uh, izbégi uh, autóbusz megállónak kell leszállni, mm -hmm. és onnan két perc befelé, a város ha valaki lesz a évről, csak átsétál Szentenderénél, és egy és a, pontosan belül ott van, ott van 10 nyugodtan állt utcákon, és okay. a, a leányfalusi oldalán ott kibukkan a könyvtár épülete. Így van, így van, így van ott van, jól ismered. Akkor Igen. remélem, hogy látni fogunk téged is. Hát én szeretnék, én most pont nem fogom tudni megírni, egy más hasonló izgalmas programon fogok részt venni. De a szívem az ott lesz nagyon nagyon, nagyon köszönöm. És, és e, akkor... a festményétet is kiállítod igen, most? Igen, igen? A, a... Erre az alkalmára külön festettél rá ajánlomást? Ez, ez tulajdonképpen, ez a kép 96-ban készült, és több a indiai könyvnek az illusztrációjaként szerepelt. Meg is jelent az egyik könyv, szintén a Sankar Sharma államelnök mutatta be, hát volt, hogy ott én vittem arra vajon a képeket az indiai könyvhöz és ezeket a képeket állítjuk ki. Uh, tulajdonképpen a rám a hét fejezetét hét képben sűrítettem össze, hogy átlehessen egy szempillantással be tudjuk a szívünkbe vinni, hiszen ez a nagy titok, amikor a vizualitást értjük. Egy pillanat alatt talán jobban bele tudunk merülni abba az isteni színbe, mint uh, köteteket és köteteket olvasni. Tehát én kívánom, hogy a vizualitást is vegyük nagyon figyelembe, hallgassuk a szövegeket, énekeljük az énekeket, és nézzük a szép képeket. Megköszönöm, hogy beszélgettél velünk. Nagyon szívesen.